Kapitola 51. Všichni moudří se bojí Zrozil jsem k Eolianu, kde už na mě trep čekal a skoro nadskakoval netrpělivosti. Vyložil mi, že našel člun, který za necelou hodinu vyplouvá dolů po řece. Co víc, už zaplatil za mou cestu až do Tarbánu, odkud se už snadno dostanu na východ. Obaj jsme chvátali do přístavu a doběhli jsme, právě když se loď chystala k vyplutí. Trep zrudl ve tváři a rychlou chůzí se zadýchal, nicméně mi stačil dát během tří minut rady na celý život. Má repastík je staré, velmi staré krvi, vykládal. Ne jako většina šlechty tady v okolí, která nedokáže ani říct, kdo byl jejich prapraděd. Tak se k němu chovají úctivě. Zakouval jsem očima. Proč si každý myslí, že se neumím chovat? A pamatuj, pokračoval. Když jim bude připadat, že jdeš po penězích, budou tě považovat za venkovského křupana. V tom případě tě nikdo nebude brát vážně. Snaž se jim zavděčit. Je tu mnoho v sázce. Kromě toho, jak se tam u nich říká, laskavost plodí bohatství. Jak napsal dekam, co na buchníků chleba je prostá, proč je chléb tak často vyhledáván. Jsou však věci neocenitelné, smích, země a láska se nedají koupit, dokončil jsem. Ve skutečnosti šlo o citát Grigana menšího, ale nepokoušel jsem se trepa opravovat. Hej vy, křikla nás opálený vousatý muž z paluby. Čekáme ještě na jednoho opozdílce a kapitán se jako škaredá kurva. Přísahá, že vyplujeme bez něj, jestli ten chlap nebude do dvou minut na palubě. Tak sebou hoďte. Nečekal na odpověď a odběhl. Oslovuji ho vaše milosti, pokračoval Trep, jako by nás nikdo nepřerušil. A nezapomeň, mluv nejméně, kde tě můžou nejčastěji slyšet. Aha, vytáhl z náprstní kapsy zapečetěný dopis. Ten tady máš doporučení. Možná pošlu kopii poštou, jen aby věděl, že tě má očekávat. Věnovališ se mu široký úsměv a stiskli se mu paži. Vřelé díky, Dene, pravil jsem vážně. Za všechno. Cením si toho víc, než tušíš. Trepe nad tou poznámkou mával rukou. Věřím, že si povedeš výborně, co je chytrý chlapec. A obstali si dobrého krejčího, až tam dorazíš. Jistě tam budou mít jinou módu. Jak se říká... Dáma se pozná podle chování, muž podle oblečení. Klekl jsem si a otevřel jsem pouzdro na loutnu. Vyndali jsem ji, stiskl víčko na skryté kapse a otevřeli. Vložili jsem zapečečený list do tajné přihrádky, kde už jsem přechovával dutý roh od niny a sáček křížel. Na těch sušených jablcích nebylo nic zvláštního, ale podle mého názoru, když už každý člověk nějakou tajnou přihrádku v pouzře má a nepoužívá ji na ukrývání věcí, je s ním něco opravdu, ale opravdu v nepořádku. Saklopil jsem spony, zavřel výcho, sedl jsem se a pozbíral své věci, připraven na lodice. Trep mi náhle stiskl rameno. Málem bych zapomněl, Alviron se v jednom dopise zmínil, že mladí lidé u jeho dvora se rádi sházejí a hrají o peníze. Považuje to za ohamný zlozvik, tak se od toho drž dál. A pamatuj si, z malého tání může být velká záplava. Tak si dávej dvojnásob pozor, jak se u dvora střídají roční doby. Zahlédl jsem, jak k nám pomalu kdo si běží. Byl to ten člověk s vyzáblým obličejem, který nás s Elodinem míjel na kameném mostě. Pod paží nesl co si zabalaného v plátně. Počítám, že tohle je ten chybějící námořník, řekl jsem rychle. Radši už půjdu na palubu. Rychle jsem trepa objel a pokusil se uniknout, než mi dá další radu. Ale chytil mě za ruká. Buď se s tou opatrný, mrkl úzkostně. Pamatuj, že jsou tři věci, již se moudrý bojí: moře za bouře, noc bez měsíce a hněv dobrého člověka. Námořník proběhl kolem nás a řítil se po mostku, nedbaje na to, jak se mu zmítal a skřípal pod nohama. Věnoval jsem drepovi uklidňující úsněv a následoval opozdělce. Dva ošlehaní chlapy mostek zvedli, naposledy jsem příteli zamával. Kolem mě se ozývaly rozkazy. Muži se lopotili, loď se pohnula. Otočil jsem se směrem po proudu, směrem k terbánu, k moři.